Pitanje je iz svetog po Mateju. Slavati je godost i slavati je ucikujuću. U vreme ono uze Isus, Petra i Jakova i Jovana, braša njegova, izvede ih na goru visoku same se prednima i zasja se lice njegovo kao sunce a hajime njegove posta doše bele kao svetlost ti gle je javišem se mojsei i ilija koji s njim govaraju a petar odgovarajući reče isusovu Gospode, dobro nam je ovde biti. Ako hoćeš da načinimo ovde tri sednice, tebi jednu i moj seju jednu i jednu i li. Dok on još govoriše, glas jajen oblaci zagloni i gleglasi iz oblaka koji govori. Ovo je moj ljubljeni koji je po mojoj volji, njega slušajte. I čuvši, padloše učenici ničice i uplašiše se veoma. I pristupivši dok matih se Isus reče, ustanite i ne bojite se. A oni, podignući oči svoje, nikoga ne videše do Isusa sama. I kada si laža kusa gore, zapovedi Isus govoreći, nikom ne kazujte što ste videli, dok svim čoveči iz ne vas svetog preobraženja, braće i sestri, kao smo se čuvi u ovom svetom evanđelju, jeste i potvrda Vaskrasenja Gospodnje. Štakve, kad god svalim sveto gospodnje preobraženje, mi uvijek potvrđujemo i našu vjeru u njegovo Paskr se praznikom preobraženja mi se još više utvrđujemo u onoj osnovnoj istini koju nam je gospod sobom podario, a on sam jeste istina da bi smo naše živote zidali i temeljili na njem jedinom, istinitom Bogu, te da bi i naši životi, braći i sestre, bili prožeti dukom istine i kao takvi bili vječni. Jer u zajednici sa istinom mi jesmo i u zajednici sa životom, braći i sestre. A pošto je Bog apsolutna istina, nepromjenjiva i vječna, tako i život Vječni život kao posljedica našeg uključivanja ili uključenosti u polje istine, tj. crkvu našu, svetu i pravoslavnu, direktna posljedica toga. Dakle, ako zidamo na istini i život će biti vječan, braći i sestre, vječan i blažan. I u dom životu moći ćemo i ljubavlju da se ostvarujemo braće i sestre i u sili ljubavi da napredujemo i da ushodimo. Dakle, istina je neophodan uslov da bi i života bilo, da bi i ljubavi bilo. Bez istine braće i sestre nije moguće ostvariti, nije moguće steći ni vječni život, nije moguće naslijediti carstvo nebesko, Bez istine srce ne može da voli, bez istine čovjek ne može da se ostvari, maksimalno da se ostvari, a čovjek se ostavuje kroz ljubav. Je to nekroz ljubav prema beslovesnima, prema životinjama, prema mašinama, prema demonima, nekroz ljubav prema ljudima, pa makar to bili i najbliži. Ne, braći i sestri, čovjek se osvaruje ljubeći Boga svim svojim bićem. Kad kažemo svim svojim bićem, mislimo da biće Bogom dalovano, braći i sestri. Bog nas je stvorio tako da imamo veliku sna, velike potencijale. Evo danas vidimo koliki su potencijali istina na negativnim primjerima. Vidimo kolike su sile i moći koje čovjek ima nažalost kroz strašne i strehovite projave ludiva i zla. Vidjeli smo to, gledali smo i ranije u tim velikim erupcijama ludiva i zla. Gledamo i danas, gledat ćemo braći i sestre iš jutri, ali nas ne treba da privlači ta mogućnost ljudske prirode iako i ona sobom govori da je čovjek duboko biće i da su mu veliki potencijali nas treba braći se sese da privuče ona druga strana i ona druga mogućnost našeg srca a to je mogućnost ne da mrzimo ne da gnjevimo, ne da Ne da ludujemo, ne da i djelesno i umno, nego mogućnost da ljubimo braće i sestre. Koga? I gdje? I kako? Da ljubimo gospoda nošeg, Jesu se Hrista u crkvinju svetoj, duhom svetim, da ga prepoznamo kao Sina Božijeg i da glas oca nebeskoga koji nam evo danas na ovoj tavorskoj visini govori i opet i opet ponavlja i nama kao što je u ono vrijeme rekao apostolima Petru, Jakovu i Jovanu tako i nama braće i sestre danas govori i nama ovdje sabranima i svima onima koji hoće da ga suju u crkvi njegovoj svetoj kaže i ponavlja ovo je sin moj dubljeni njega poslušajte ako hoćete da se ostvarite kao ljudi u maksimum ne možete to bez njega ako hoćete da svoje srce pustite da vam pokaže svoju silu pokaže šta zna i koliko može a mi danas braći i sestre, pojma nemamo o našim sposobnosti. Mi ne znamo šta čovjek može. A zašto? Zato što nećemo da slušamo. Ne zato što ne umijemo braću i sestri, nego zato što nećemo da poslušamo. A evo danas glas braći i sestri Otca Nebeskog opratite pažnju na to jer on se samo nekoliko puta oglasio. I oba puta i na dan Bogojavljenje danas na preobraženje isto govori, braći i sestri, ovo je sin moj dubljeni, njega poslušajte. Tako, braći i sestri, i danas otac naš nebeski govori nama ovo je sin moj dubljeni ukazujući na njegovo prisustvo u crkvi svetoj pravoslavnih. Ovo je sin moj dubljeni i ukazuje na svetu u bratvi i sestri. Neće nam otac nebeski pokazati više ni jedno drugo Ne Nemojmo da se varamo, bratvi i sestri. To je vječni Bog rekao, a njegova riječ ne podleža vremenu. Vrijeme ne može da je poremeti. Vrijeme ne može da je izmijeniti. Vrijeme ne može promijeniti odluku i biće nadvremenog i vječnog Boga. Ako je on rekao, ovo je svi moj ljubljeni, onda i danas, braće i sestre, ta riješ snazi. Tako i danas nama govori da, ako hoćemo da mu priđemo, ako hoćemo da se ostvarimo kao ljudi onda treba da smo poslušni sinu njegovom jedinorodnom Gospodu isu Hristu i tek onda ćemo da otkrijemo sile naše bičja i moćuoste naših srca jer naše je, braće i sestre ako još uvijek vjerujemo u to na svir pozvano ljubav božiju nismo iz nepostojanja privedeni u biću, u postojanje ljubavu Božiju, braći i sestri. Ljubav je motiv stvaranja. Tako da, stvoren čovjek ne može da živi, kad kažemo živi, mislimo po noći, a da ne voli. Ali ne bilo koga, braći i sestri, nego onoga koga je iz ljubavi stvorio, da bi u toj zajednici čudesnoj zajednici, zajednici ljubavi vječno prebivali braci i sestre. To je smisel, to je cilj stvaranja. I ako promašimo braci i sestre, to je tragedija, velika i strašna tragedija. Danas vidimo da ljudi vole nešto što se nikad voljelo nije. Takve gluposti, takve banalne, loše, nepotrebne, suvišne, i sve češće i češće e, nepristojne i sve stvari. Evo gledamo i ovih dana kako se i reklamiraju određeni napitci, pa se ljubav prema njima projavljuje, promoviše kao ljubav vampira prema krvi, prema ljudskoj krvi. Vampiri vole ljudsku krvi. I onda se taj motiv koristi za projavu ljubavi, jer ne može, braće i sestre, ni čovjek da se prevari ako ga ne navedeš na pogrešnu ljubav. Zato je ovaj praznik danas mnogo važan, mnogo važan, braće i sestre. I evo, gospoda pred nama, evo ga preobražava se i govori o tome na čude čudesan način govori o tome da nije opičan čovjek, da pred nama ide na vrh Tavora u ljudskom tijelu, da se pod njegovim nogama kotrlja kamen, da se njegove haljine kreću i kače po žbunovima tavorskim, da se umara i znoji, ali na vrh gore, braći i sestre, otkriva da nije samo čovjek, Otkriva onoliko koliko su apostovi mogli da prime, otkriva i svoju božansku prirodu, svoje božansko biće, braći i sesto. I zato treba da znamo da gospod, otkrivši svoju božansku prirodu, pustivši netvarnu svjetlost, da izbije iz njegovog bića, bogo čovečanskog. To je, braći i sesto, bratite pažnjim. To je velika istina naše crkve, da je u dijelu Božije, u dijelu Gospoda Isuse Hriste, koje smo mogli da pljujemo i šamaramo i raspinjamo da je u njemu, braću i sestre, da prisutna punoća božanstva. I taj zrak koji je na tavovo obasljao tri izabrana apostola, on je zrak božanskog bića ili isijavanje Hriste sijanje očeve svjetlosti jer kako se u kondarku govori za gospoda Isuse Hrista da je on očevo sijanje da je on sijanje i iće očevo braće i sestre i pazite samo tu mogućnost strašno mogućnost ako uopšte imamo prostora u našoj asfaltiranoj pažnji da čujemo ove čudesne riječi Što kaže Gospod, pitanje o oće li vjeru na zemlji. To je oće li naći više ko će moći da primi te čudesne riječi, te čudesne dalove. A i danas se sve manje i manje oni. Ali po, po, poslušnjavu što upavu ipak recimo, možda nekje i to zrno padne i nađe slobodno mjesto srca. Praći i sestre, prisustvo Sina Božije, Jeste чудesan način prisutstva Otca Nebeskog. Zamislite, braći i se tu mogućnost da neko koji je bez početka nad vremen, koji je prije vremena, braći i sestre, Bog, čudesna sila, ne gubimo vrijeme pokušajući da mu opišemo biće. Pogledajmo ono što nam je on dao. Preko svoga, braći i sestre, ova počinog sina svoga, on je prisutan u vremenu i u prostoru. Strašna mogućnost, zaista strašna. I braći i sestre, na da govi tamo, gospod samo malo pustio tog zraka, božanskog zraka, da obaslja sveti apostol onoliko, koliko su oni mogli da podnesu. I sve to, braći i sestre, iz tjelesne, da kažemo, prirode, kao čovjek nosi je u sebi božansku svjetlost. I time, braći i sestre, projavio kakve slave se mu ljudska priroda, na kakvu slavu je pozvan svaki čovjek koji dođe И поклони се сину Божијем и будемо послушни у цркви святой Богослова. Такوده преображење прочих сеста, разных, ко је зактива, било зактивом прасни. И потпуно оправдано зактива. Је оно што нам можнути, то jest што нам понудити, то брати и сестре нам нико не унудити не може. Niko, braćevi se to dobro zapamtimo, jer danas su se umnožili oni koji nude, neki nude manje, neki nude više, neki prijete na ovaj, neki prijete na onaj način. U red, slobodni smo pa možemo šta hoćemo ali ne dobro hoćemo, a ono što nam Bog nudi, braćevi sestri, što nam crkva pravoslovno nudi, to niko ne može da ponudi. Slušajte što kažu niti, naš naspojiva. Da se sjedinimo sa Bogom, braće i sestre, da budemo i zajmite se Bogu, al pa zašto Gospod sve to radi? Jesmo li se zapitali nekad zašto sve to? Čemu sve to? Sput toga, braće i sestre, poziva nas na veliko svalju, Nudi nam velike darove, pravi će čudesne darove, nadumne darove. Nudi nam mogućnost da se sjedinimo sa njim i da ta svjetlost koja je kroz njega prostijala, kroz njega kao Bogo čovjeka, dakle Boga i čovjeka, poziva sve nas da mu priđemo, a Otac Nebeski glasom potvrđuje Ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj bolji, sam mislite. U njemu kao Boga čovjeku, braći i sese, blagovolenje Božije. Blaga volja Božija prema čovjeku. I Duh Sveti u obraku zakriduje i sve one koji se nalaze u crkvi pravoslavne, u atmosferi poslušanja, ne kao koze divne i neposlušne. A ima mnogo koza u crkvi s naše braći. Mnogo neposlušnih, mnogo jaraca i koza nego oni koji dovaze u prostoti i općioj bezazvenosti i poslušnosti, ovi, bracovi i sestre, kroz poslušanje crkvi, kroz poslušanje njenom svetom učanju, svetom predanju, svetoj jerakiji jerakiji, našim episkopima koje je Bog postavio, našim sveštenicima koje je Bog duhom svetim pomazao, Dakle, kroz poslušnost crti pravoslavne mi braće i sestre polako ushodimo na tavo i vrlo vjerovatno ako se potrudimo i izdržimo do kraja da ćemo i mi zablisati svjetlošću netvarno. A da jeste tako sljedoče iskustva mnogih svetih otaca čitajući žitija svetih Znamo da su mnogi braće i sestre Tu svjetlost nosili I ispuštali iz sve Tako da ljudi nisu mogli Nije da ih gledaju I mi smo Pozvani braće i sestre Ovdje u Hram Boži Upravo iz tog razloga Da vjelujemo da u svetoj liturgiji Da u našoj svetoj crkvi Jesu te božanske energije Da je crkva Pravoslavna što je vrlo važno naglašavati jer mi je danas, braće i sestre smatramo i poštojemo na bezboj, potpuno pograšni i nedopustivih načina. Ovo kako se mi danas odnosimo prema crkvi to je nedopustivo a tako se odnosimo samo iz jednog razloga, iz velikog dugo trpljenja Božije i nemojte misliti braće i sestre da se to stalno tako biti Ne znamo mi koliko je trpljenje Božije. Ne znamo koliko će Otec Nebeski da trpi ovakav odnos prema njegovom sinu. A njegov sin jeste u crkvi crkva jeste tijeva njegovog sinu. Znate mi, dražni sestre, da je crkva stečena krvlju sina Božije. I da svaki odnos prema crkvi jeste odnos prema krvi Božioj, braći i sestri. A po hrm Božiju, koruga i pokljuje, daje odgovoran Bogu. Ko uši hran Boži njega će Bog slušiti. To Bog rekao i bez tvoj puta se to ostvarilo, braći i sestri. Tako da budimo oprezni kad se odnosimo prema crkvi svetoj. Bolje je, braći i sestri, crkvu dići u vazduh Ne gore prema njoj mlak odnos, površan, palicemjer, To je najgoli odnos prema crkvi. I danas je to, nažalost, dominantan odnos, vrbo mlak odnos prema crkvi, prema Bogu, graće i sveske. Prema Bogu, pa prema sebi samome, jer je Bog crk osnavalo zbog tebe. Da bi ti moglo u njoj da se realizuješ, da se izličiš od grieka, od strasti, da odstupiš od demona i ropstva njemu i da se sjediniš sa Bogom, da primiš brakodat Božju, energiju Božju, tu svjetlost, stavlost. A nju primamo, braćo se sestri, u crkvi pravoslom. Ne mojmo da se varali. Nigdi izvan sajte, braćo i sestre, a danas su velike i široke ponude... Ne Nemojte da se nadate sjedinjenju čovjeka i Boga. Nekim tamo intelektualnim otkrijećima, nekim emotivnim, duševnim i strasnim uzavjetanjima, svakako da. Ali u oboženju, to jest sjedinjenju Boga i čovjeka, to ne mojemo da se nada. To je moguće samo u crkvi Boži. Jer ako vjerujemo drugačije, braće i sestre, Mi Bogu ne vjerujemo. Mi ne vjerujemo Otcu Nebeskom. Mi ne vjerujemo ovom svetom prazniku. U kome nam otac direktno govori ovoj si moj. Nijedan drugi. Ovoj si moj ljubljeni koji je po mojoj bolji. Ako hoćeš da budeš moj sin. Ako hoćeš da te duhom sveti u sinovi. Onda njega da poslušaš. Tako, braći i sestri, za otvaranje tih dveri carstva nebeskog Bog nam je dao da nam je otac nebeski rekavšen da slušamo crkvu, da je pitamo ako ne znamo, ako nam je nejasno da je pitamo, ona će nam odgovoriti, jer mudrost crkve je mudrost Božija, braće i sveste a srvotno srvi poslušanje zato nas ovaj praznik poziva i svi oni koji poslušnjavom prazniku osvariše cilj obožiše se, postadaše sveti. Svi nas oni pozivaju, bratvi i sestri, da budemo poslušni crkvi. Da se ne igramo sa životom, da se ne igramo sa vremenom. Da se ne igramo sa istinom, bratvi, bratvi i sestri. Da ne lutamo važnim putevima. Da se držimo provjerenog puta, usko, ali provjerenog i osveštanog puta, bratvi i sestri puta na kome se pojavljivati razne ramke, puta na kome nam tražiti dokumenta, puta na kome će nam se posati razne prepreke i razvojnice i vidljivi i nevidljivi, i bogoborci, i od našeg voda i od našeg naroda i oni iz drugih šuma. Ali treba da znamo da dok god smo na tom putu braći i sestra, Mi smo po voli Božjoj i onaj ko nas je pozvao da idemo njime, on dopušta da nas ispituju, da nas provjeravaju, da bismo kroz taj iskušenja mogli da sazrijevamo, da napredujem. Pa i on sam, braći i sestre, bogočovek Jezus Hristos, prošao je tim putem, on ga je otvorio svojim bogočovečanskim bićem. I evo nam dao tavolsko osvjetljenje da se ne zbunjujemo, da vjerujemo i, i da kad bude vrlo teško i tjeskobno i za crkvu našu svetu, da uvijek znamo da je ona nosilac božanskih sila, da je u crkvi Božoj prišli tam Bog, braći i sest. Zato nemojmo da se Ne nemojmo da se plašimo kad ljudi pomračeno gluma ustanu na crkvu. Ne moramo, braći i sestre, pazimo se da nas strah ne obuzimo. Ne, rjevujemo da se sve dešava pod upuštenju Božje i da je Bog u crkvi svojoj i da je ni vrata A Neće nadvladati, braći i sestre. Jer, ako bi crkva mogla da se sluši da nestane, to bi značilo da je i Boga moguće ubiti a jednom smo pokušali braći i sestre i vidjeli smo da je jači od smrti i upravo prazni preobraženje, kako smo čugili svetom imađenju, govori o tome, jer na kraju Gospod kaže svetom imađenju, da je Gospod zabranio učenicima da govore o tajni ono onome što su vidjeli na tavoru, sve dok sin Boži sin čovječi, i sin čoveči nevaskrsne iz i Tako je pisao u jutrozi, odnosno malo prije u svetom iliđeri. Tako plaći se da je praznovanje preobraženja uvije potvrda vaskrsenje Božije. Jer je rekao da se ne govori dok ne vaskrsne. A pošto mi danas ne samo da govorimo nego ga stvojimo kao od najvećih hrišćanskih praznika. Mi smo, braći i sestre, dužni da vjerujemo i u vaskrsenje gospodnje, da vjerujemo u gospoda i preobraženog, i vaskrslog, i vaznesenog, i duhom svetim, uvijek prisutno u crkvi. To je vjera pravoslavna, sve o sravu, i sestre, ne može biti vjera čista i istita, ne može biti vjera koja spasava Zato u svjetlosti tavoskoj, čistoj svjetlosti, pogledajmo, braći i srste, još jedno nas same jedni i druge, pogledajmo ovaj ambijent hrama, pogledajmo ovaj optar, pogledajmo svete darove predložene i još malo osveštane, pogledajmo gospoda prisutno u svetom putilu. Pogledajmo putir pun svjetlosti, braće i sestre. Nemojmo tražiti od gospoda da pušta zrak, nego pijelom, braće i sestre, primimo tu svjetlost. Netvarno. Primimo jer vjera da je u crkvi Bog vjera da su u svjetlom putiru. Nalaze zaista tijelo Božje i krv Božja jeste svjetlost, braće i sestre. To je jedna netvarna svjetlost, jer kad ti vjeruješ da se u svjetlom putilu nalazi sam Bog, onda je tebe svjetlost već obasjala, svjetlost vjele, svjetlost nade i svjetlost ljubavi, jer ne možeš da ne voliš onoga ko te krvli u svojom hrani, ne možeš da ne voliš najviše onoga ko te krvli u svojom hrani i pored toga što je Da svoju krv, on je braću i sestre bolu koji je darila. Zato dejstvo svjetlovosti tavorske, dejstvo blagodata, uvijek ima za posledicu ljubav prema gospodu. Ne bilo kakvu, nego veliku braću i sestre žrtvenu ljubav prema Bogu koja je spremna da ide do kraja, to jest do stradanja, krajnjeg stradanja do stradanja, do krvi, ali prosto stradanje da uđe u još ješnju zajednicu sa Gospodom. Tako neka bi blavni Bog dao svima nama i daje, braće i svesnikom, neka bi dao da se još više otvorimo, da primimo tu svjetlost, čiste, pravoslavne vjere, blagodatne vjere i da se oslobodimo od te mlakosti tog ne nevjerja, i raznih drugih oblika pogrešnog vjerovanja i nevjerovanja, nego da vjerovajemo onako kako su nam džedovi vjerovali, brađedovi, svetitelji, braće i sestre, učitelji, prosvetitelji, apostoli, da se ne razlikujemo od apostola, braće i sestre, po vjeri, po ispovijedani, i daj Bože da se ne razlikujemo po kvalitetu svjetlosti, Po intenzitetu ćemo se sigurno razlikovati jer mesija svaka zvijezda isto nećemo sijati kao veliki svetiteli Boži, ali po kvalitetu moramo biti braće i sestre, isti u nama mora biti ako hoćemo čarstvo nebeskog tavorska odnosno blagodatna svjetlost. Nju da primimo ovdje u crkvi kroz svete tajne, posebno kroz svjetlu liturgiju i njome braće i sestre Da svijetujemo svi jedno sunce, kao zrace jednog sunca u carstvu nebeskom, sunca pravde, gospoda našeg Jezusa Hrista, kom je ocem i dukom svetim neke slava u vijekove, u vijekova. Amin.